коли наставала ніч. Ціле щастя, що сон знемагав її відразу, лише голову до постелі прикладала. Марічка опинялася у вишні серед своїх людей. То ходила вдома по садочку і журилась, що злодії-горобці видзюбали все насіння з чорнобривчиків, і навесні прийдеться хіба в дівчат його позичати. То тягла під гору біля попових верб оберемок ріща, і серце розривалося їй із жалю, що дівчата втекли від неї та залишили саму одну з тягарем. Але найчастіше мала здибання з Митром. Недокінчена розмова у вишні продовжувалась тут. «Митрику, – каже йому, – я відаю, сню тебе, небоже, бо я у криміналі, а ти з доцькою шлюб взяв. Вона тепер твоя газдиня». «Як ти можеш здибатись зі мною?» А він, ще вродливіший, ще душчий, як насправді, бере її, немов комашку, на руки, гойдає то вперед, то назад, як у колисці, і лише сміється з такої її дурної бесіди. «А хто тобі казав, що ти в криміналі? За що тебе, солодятко моє, мали б до криміналу садовити?» Чи ти вбила кого, чи обікрала, чи підпалила? А з доцькою хай газдують мої мама, коли вже так напосілись на багатські маєтки. Ади, хай сватає їх старий курочка. Я би хотів видіти, яка буде з них пара, ха-ха-ха. Марічка вірить йому і не вірить. Навіть у сні мучить її думка, що він може знову покинути її. Ти тому так говориш, що я тут, коло тебе, А зараз візьмеш і зникнеш, Розпливешся, гей, туман по долині. Я знову лишуся з журою, А ти будеш з додькою. Бо мені все здається, Митрику, Що я сню тебе, І не я, а додька твоя газдиня. А я люблю тебе, Митрику, ти мій золотий І діленого не хочу, Або ти будеш весь моїм, або дай мені спокій і йди своєю дорогою. А він нахиляється над нею. Сам великан, а вона комашка-комашкою проти нього. Шукає гарячими губами вільного місця на шиї поміж коралами, де б можна притулитись губами, і каже палко. Неправда твоя, Марія, що я покидаю тебе? Хто тобі таке наговорив? Та й кому ти маєш, дівча, вірити, як на мені одному? Затям собі, Марічко. Голос його м'який, як повісмо, а очі великі, ніби світла снятинського поїзда, коли вночі мчить вишнянськими верболозами. Щоб тобі люди на мене не наговорювали, щоб я сам не виробляв, щоб тобі не снилось, то тямуй тільки одне – я твій? а ти моя на цім і на тім світі. Ой, летить же він, та летить, та криленьками блудить. Ох, як важко на серденьку, як хто кого вірно любить. Справу Йосафати Мартенчук вів новий слідчий, суддя Владислав Матіясек. Плечистий блондин з напрочуд сплющеною головою. Зважаючи на форму черепа нового слідчого, Можна було зробити висновок, що в Матіясекової мами були важкі роди, які не обійшлися без тручання акушерських щипців. Владислав Матіясек був гомоновус у нашому. Прибув він сюди з колишнього російського забору. звідси і деяке знання української мови як спеціаліст по боротьбі з комуністами та іншими неблагонадійними елементами на території Східної Малопольщі. На перших порах свого перебування у нашому Матія Сек привертав до себе увагу негалицькою мовою і вишуканою під англійський спортивний стиль елегантністю. Владислав Матія Сек мав, крім того, ще й Марку неабиякого теоретика в питанні національних меншостей в Речі Посполитій Польській. Стояв на позиції тих, які вважали явною несправедливістю та навіть і образою для громадян польського походження, зокрема прихильників панівного уряду, коли б їх юридично зрівняти з так званими національними меншостями. З цих міркувань – у своїй суддівській практиці він старався щораз більше утверджувати неписаний у Польщі закон про громадян першого і другого класу. Напередодні від'їзду Матія Сека у Наше, секретар Міністерства справедливості недвозначно натякав, що в майбутньому розуміється в залежності від того, наскільки він виявиться на висоті своїх службових обов'язків, у Варшаві його чекає посада в окружному суді. До речі, в тому самому місці, де минули його студентські роки, чекала на нього наречена, між іншим, родичка якогось секретаря Міністерства справедливості, трохи химерна, а проте, а може саме й тому, чарівна панна Малгося. Основним принципом в суддівській практиці молодого судді була аксіома. Закон сильніший, ніж сама правда. На Східних Кресах цих відібраних назад історичною справедливістю і польською зброєю в землях суд не смів помилятись ще й тому, що в даних політичних обставинах він тут потрійно репрезентував польську державність. Матіє Сек собі, що має свій індивідуальний метод висвітлення найбільш заплутаних справ. Етичною основою цього методу було упереджене недовір'я до місцевого населення. В кожному русині Матіесек підозрівав виворотовця, що приготовляє замах на цілість Речі Посполитої. Просто-напросто виходив з переконання, що аполітичний русин сьогодні є політично небезпечним в потенції. Годилося б об'єктивно ствердити, що Владислав Матіасек справді не вірив, ніби в Польщі може бути інший, досконаліший соціальний лад, ніж існуючий, на створення якого склались найкращі думи найсвітліших умів сучасної Польщі. Навіть вироблений міністром Грабським план денаціоналізації національних меншостей, в першу чергу українців, Розцінював слідчий суддя як добро, мало що не ласку для місцевого населення. Для цього мав він свою, на його думку, логічну аргументацію. Полонізуючи українське чи та русинське населення, уряд тим самим допомагає йому влитись в одне русло з культурно вищим, історично багатшим, політично незрівнянно впливовішим польським народом. Це, безперечно, благородніше, ніж послідовно обстоювати поділ громадян на білих і чорних. Тому всяку сепаратистську тенденцію, яка, очевидно, десь там далі закінчувалась возз'єднанням з Придніпрянською Україною, будь-якої організації чи індивідуума, Матія Сек кваліфікував як державну зраду, яка вимагала найсуворішої кари, що зрештою і передбачалось карним кодексом. Стрижнем індивідуального методу доктора прав Владислава Матіясека був не сам злочин як такий, а грунт, чи, як він любив говорити, послуговуючись медичним терміном, плацента всієї справи. Справа Мартинчук мала всі ознаки типового кримінального злочину. І не попавши в руки саме Матіясекові, вона б і пішла по цьому каналові. Спочатку... Початком справи послужив донос на селянку Мартинчук-Йосафату Фальзе Марію, 916 року народження, з села Вишня, Нашівського повіту, яка буцімто задушила свою новонароджену нешлюбну дитину і скрила її труп. Прокурор, який у своїй практиці вже нараз мав докази, Диких звинувачень і аморальних вчинків місцевого темного населення, спираючись на артикул 142 карного кодексу, висилає в село Вишню на слідство представника державної поліції Пшодовника Яна Кубку. За той час, поки вищезгаданий представник поліції проводить дізнання у домі запідозреної у злочині, вищезгадана Йосафата Мартинчук на так званому Пралі робить замах на життя через утоплення селянки того ж села Вишня Євдокії Савицької, чим допускається злочину згідно з артикулом 16 Карного кодексу. Цей факт за своїм змістом і типовістю тільки утверджує і згущує підозріння на перший злочин, що, крім того, допомагає дорисувати портрет Мартинчук-Єсафати, Фальзе Марії, як людини низьких, анімальних інстинктів, позбавленої всяких моральних гальм, з безсумнівно шкідливими для оточення нахилами. Пійману сімома свідками на гарячому вчинкові Йосафату Мартинчук під час замаху на життя селянки Савицької арештовує поліція і, згідно з артикулом 167 Карного кодексу, намагається доставити її до найближчого слідчого судді. Під час екскортування згадана вище Мартинчук кидається на конвоїра, вже згаданого Яна Кубку, з метою нанесення йому важкого тілесного ушкодження, чим допускається злочину згідно з артикулом таким-то Карного кодексу Речі Посполитої. Тепер особистість арештованої окреслена до подробиць. Інтелектуально недорозвинене позбавлене елементарної етики і моралі створіння, нагулює собі позашлюбну дитину, яку власноручно вбиває. Зустрівши з боку селянки Савицької критику свого аморального вчинку, намагається позбавити там життя через утоплення її у пралі. Згодом, коли до свідомості цього темного, позбавленого всяких гуманних порухів створіння доходить, що все ж таки за злочин доведеться відповідати перед судом, вона у людину-ненависницькій злості кидається на представника порядку, вище згаданого Яна Кубку, з метою нанести йому важкого ушкодження тіла, себто відкусити ніс. Одним словом, типова кримінальна справа, тобто вона залишалася б такою, якщо б слідчий суддя, не застосував її до розв'язання свого методу детального вивчення плаценти. Детально вивчивши плаценту, слідчий суддя приходить до переконання, що ця, на перший погляд, типово кримінальна справа носить суто політичний характер. І саме з цих мотивів, керуючись, крім даного артикулу, ще й совістю польського патріота-громадянина, доктор прав Матія будуватиме свій акт оскарження, спираючись на артикул 93 чи 99 Карного кодексу. Перша зустріч з слідчим суддею для хворої щемарічки перетворилась на тортури. Прізвище – Мартинчук, ім'я – Марія. «Ім'я – кричить суддя, бо ж він з досвіду знає, як це властиво для всяких злочинних елементів – Надавати собі чужі імена чи псевдоніми? В Юсафата. Допіру тепер здогадується Марічка, чого від неї хочуть. Рік народження. 1916. Віросповідання. Греко-католицького. Розповідай судові, як ти вбивала свою нешлюбну дитину і куди ти поділа її трупа. Я не вбивала дитини, бо її не мала. Ага, шкірить суддя свої білі зуби, від яких відгонить м'ятними цукерками. А якби ти мала дитину, то задушила б. Піш, пан, звертається до секретаря. В чорному убранні, сутулий, з довгим носом, і він нагадує Марічці ворону. Марічка сказала два слова, а ворона шкрябає пером та шкрябає. «Чому ти хотіла втопити Явдокію Савицьку?» «Явдокію Савицьку? У нас у Вишні є лише одна Савицька, жінка Ілька Повішеного, але то Дмитрова мати. Ай, люди, та ж він мене про доцьку питає. Так, прошу ясного суду, так. Хоче сказати йому Марічка, що вже розуміє, про кого він її питає. «Піш, пан». Підсудна признається, що хотіла втопити А чого ти хотіла її втопити? А хто каже, що я хотіла її втопити Настрашується Марічка Бо вже бачить, що напасть валиться на неї на чистеля, під якою стоїть Я не хотіла її смерті Піш, пан, підсудна плутається у зізнаннях Я не плутаюсь? Набирає Марічка відваги заговорити не питана. Я лише хочу розповісти ретельну правду, як воно було. Я не хотіла доцьки топити, не варта вона того, абим через неї я гріх на душу брала. Хотіла б лише здерти з неї з голови по молодицьки пов'язану хустину, аби так не гонорувалась, бо не вона мала її носити. Я лише замахнулася. А все ж таки замах був. Пішпан підсудна не заперечує, що замах мав місце. Напад на постерункового виконала підсудна з комуністичної організації. Який напад, люди добрі! Ой, боженько, то певно та сліпа ворона геть все до чиста поперемішувала у паперах. А тепер таке ще вийде... Що Марічка перша почала гіндричитись з поліцаєм «Люди добрі, бо дай скажіть, що тепер буде зі мною?» Підсудна розуміє, що її питають «Не розумію, прошу ясного суду, бо тут хтось набрехав на мене Або, зиркає крайчиком ока на ворону, не так позаписували у паперах А я хочу сказати ретельну правду, як то було» «Жандарм почав перший зачіпатись зі мною». «Докладніше. Що значить зачіпатись з підсудною? Судові не ясно». «Мені соромно. Прошу ясного суду. Тут суд, тут не може бути сорому, а одна правда. Відколи ж то підсудна така сором'язлива стала, ге? Отже, як то було?» Суд питає. «Як то було з тим зачіпанням?» «Ми їхали полем». «Поліцай?» «Пшодовник», – поправив суддя. «Пшодовник почав сунути свою ногу мені між колін». «Цо і то вшистко? І це була причина, що підсудна накинулась зубами на пана Постарункового під час виконання ним службових обов'язків?» «Ге? А може, на фірі місця не було? І панові Пшодовникові затерпла нога?» «Ге? Може, і затерпла?» погоджується без переконання Марічка, аби тільки перестали на неї кричати. І через ту затерплу ногу підсудна кинулася з зубами на представника польської власті Ге. Не через ногу, а пше що. Марічка чує холодний піт на переніссі, Він лоскоче її до нестерпності, але вона не може спромогтись на сміливість обтерти його. Вважає такий жест непристойністю перед лицем суду Боїться натякнути про свій сором Бо вже раз сказали їй, що в суді немає і не може бути сорому А тільки одна правда Підсудна буде відповідати? Буду А він, як було з цією ногою? Сміється їй просто в очі суддя а дочка Петра Мартинчука, яка скоріше стерпіла би шпильку під нігтем, ніж образу гонору, тепер мусить мовчати. Я за ногу нічого не кажу, хоч то дуже нефайно було з його боку, але я ще терпіла. Але коли він поліз мені рукою за пазуху... Ах, так... Знову показує свої м'ятні зуби суддя. І це підсудно так вивело з рівноваги? Так образило, що вона ладна була нанести панові Пшодовникові важкого ушкодження тіла? Зробити калікою на ціле життя? Ге? Марічка не знає, що вона могла б відповісти на це, а тому мовчить. Не хотіла нікого робити калікою. Але хіба повірять, коли скаже «Підсудна з села?» «Так, село Вишня Нашівського повіту» «І скільки років підсудній?» «Двадцять два роки» «Двадцять два лєтка, вєзки дівухи І дотепер жоден парубійко не сунув підсудній руки за пазуху ге Але підсудна на жодного з них не кидалася зубами Хоч то були прості хлопи» «А пан – пшодовник, інтелігент? Хай краще підсудна перестане бавитися з судом, вхованого і признається нам, з ким вона зв'язана організаційно?» «Я ні з ким не зв'язана. Була б з одним зв'язана, але мама намовила його, і він оженився з іншою». Очевидно, що того роду зізнання – коли дивитись на них окремо, без застосування методу розгортання плаценти справи, могли б кваліфікувати підсудно як тупе, несвідоме, мало що невідповідальне за свої вчинки створіння. Але суддя Матіясек в той час мав уже дані про те, що Йосафата Фальзе Марія Мартинчук, дочка відомого комуністичного діяча Петра Мартинчука, особистого друга теж відомого на Нашівщині комуніста Броніслава Завадки. Далі було відомо, що в селі Вишня існували два політичні табори про – про- і контрурядові. Контрурядовий табір очолюють комуністи – Петро Мартинчук і Василь Загайчик. Проурядовий, лояльний до влади табір очолює фактично, хоч і неформально, Степан Курочка – Багатий хлібороб з того ж села І тому намірене вбивство через утоплення з боку Йосафати Мартинчук Відносно Савицької дочки Степана Курочки Треба перш за все розглядати як акт політичного терору А особисті мотиви, які фігурують у цій справі Це лише один з досить популярних прийомів у діяльності вирвотворців Намір завдати важкого ушкодження тіла представникові державної поліції з боку вище згаданої Мартинчук – це ще один доказ спонтанної, непогамовної зненависті комуністки до польського мундира. Бо ж наївним і смішним було б припускати, що сільська дівуха, яку запідозрено у дитину вбивстві, могла аж так ревно реагувати на кавалерійський жарцік, з боку – пшодовніка кубки. Невідомо ще, чи той жарт взагалі мав місце, бо потерпілий заперечує. Маючи такі дані, слідчий суддя будуватиме свій акт оскарження за артикулом 99-го карного кодексу. Але перед тим, аби надати стрункості будові акта оскарження, треба буде вилучити справу дитиновбивства – Тим паче, що були попередні дані про те, що підсудна взагалі не родила Зрештою, новочасний процес, як учили колись Владислава Мітіасека Намагається осягти неповноту доказів Пленіссіма пробаціо, а висвітлити правду Все ж таки формально треба було піддати оскаржену лікарському оглядові Довелося в цьому випадку мимоволі порушити артикул 131-го карного поступування, який передбачає, що при огляді повинен бути бігли тої самої статі, що підсудний. Проте шалений опір оскарженої змушені були застосувати фізичних методів, щоб вгамувати роз'юшену дівку, не знаходить ніякого виправдання для себе. Розуміється? Був то не дівочий сором невинної білоглови, а лише ознака низької побутової культури темного русинського людику. Як виявив огляд, роди не відбувались, але дефлорація мала місце. І так, завдяки мітіесековому методові розгортання плаценти, справа з типово кримінальної стає політичною, хоч може і не зовсім типовою. Коротко можна сформулювати її так. Рознузнані, вивротові комуністичні елементи, які досі стримувались від застосування індивідуального терору, тепер змінили тактику, залучаючи до терористичних актів і жінок. Озвірілі мегери кидаються не лише на громадян польської національності, але й на тих представників русинського населення, що ставляться лояльно до польської держави. Владислав Матіасек, який до своїх заручень з дочкою секретаря Міністерства юстиції, сам мріяв про журналістську кар'єру, уявляв, як зарісніють газети про урядової орієнтації такими сенсаційними заголовками. «Молодий пшодовник поліції, каліка на ціле життя». Жертва комуністичного терору, Пшодовник Ян Кубка, Піддається косметичній операції. Польки, глядіть пильно, Де купаються ваші діти? Русинська хлопка в ролі убивці. Поліцаї на кресах повинні носити Середньовічні кольчуги. Наслідком зібраних даних було те, Що Марічку з загальної камери Перевели у п'ятку до політичних. Мала П'ятка видається Марічці, виповненою дівчатами, по самісіньку стелю. Одна напередодні засипають Марічку питаннями, ніби посівальник зерном на Новий рік. Як звати? Довго вже сидить? Дістала вже акт звинувачення? Які новини там, на волі? Марічка більше розглядається по дівчатах, ніж відповідає на їх запитання. Немає великої охоти говорити. Їй цікаво, що в цій камері одні молоді й охайні. Вигладжені плаття, акуратно зачесані, чисті нігті, глипнула крадькома на свої руки. Не чорна земличка за нігтями, а кримінальні бруди. І не м'ятою чи любистком заносить тут від дівчат, а пліснявим сопухом ніби скрині. Дмитрику, в якій довго лежало зацвіле шмаття. Але ти не дивуйся, бо стіни тут взялись грибом, Гейби морозю. Одне віконечко під стелею, і те загратоване. Коноплі під стелю, льон по коліна, аби вас, хрещених, голівка не боліла. Дмитрику, їм далі здається, що я не при своєму розумі, бо чого питали б? Тебе, певно, по голові били? Це відай тому, що я не хочу говорити багато. Вони мене питають по кілька разів одне й те саме, кричать мені над вухом, як глухий, А я все розумію, лише балакати мені з ними неохота. При передачах дають нам пошматований хліб, прошпиганий, ніби цідило, шматок солонини, проколене яблуко, прорізану цибулю і... Дурні не догадуються, що грипс можна переслати і в кісті цукру. Яблука, що ти мені передав, Дмитрику, пахли різдвом і походили з саду твого покійного тата. То добре, що я їх пізнала, бо інакше була б роздала, не вкусивши. Ти знаєш, що я маю на думці? Хай яблука з саду курочки їсть його доцька». Може, менше жовта буде? Тут на п'ятці все хтось дістає передачі. Буває і таке, аби ти знав, що приходять передачі від незнайомих людей. Тут такий закон, що хто дістане, мусить ділитися порівно з іншими. І тому я твоїми яблуками теж обділила всю камеру. Може, буде тобі, Дмитрику, і дивним ставатись, Але тут багато такого – що тобі важко було б зрозуміти там, на волі. А й справді, що сказав би Дмитро, коли б дізнався, що на п'ятці старостує слаба на груди, з повибиваними напереді зубами дівчина на ім'я Рута? Може, її не зрозуміти, Дмитро, бо для самої Марічки донедавна староста був недоконченою живою людиною? Міг старостою бути двоповерховий, на жовтий колір помальований будинок з зеленими штахетами в самій середині нашого. Перед будинком є великий квітник, в якому літом цвітуть високі, наче молоді яблуні, рожі, а зимою на їх місці стоять присипані соломою і снігом горбики, ніби дитячі могилки». Мале і старе в нашому знає, що це будинок старости або просто староста. Могло старостою бути і невелике сіре авто, що раз або два рази на рік проїжджало курними дорогами вишні, залишаючи за собою хмари-пилюки. Міг старостою бути і надрукований папірець з печаткою, який приносив на біду і горе в дім селянина десятник, і про який люди висловлюються, наче про чорта, щезби. Ой, Дмитрико, мій любий, хочу ще сказати тобі, що я тобі збрехала. Наша староста не називається Рута, а Рут. Але й не Рут. Справжнє її прізвище Еті або Етка Браун. Та ти, напевно, не чув про неї, бо ти в газетах читаєш лише, хто кого вбив та чия коханка кому очі випалила. Може, я неправду кажу? Але не будем сперечатись, мій Срібний. Колись, може рік, може півтора року тому, Етка сиділа у криміналі. Я її не розпитувала за що, але гадаю собі, за те, що інші. Може, за розповсюдження комуністичних листівок. Може, за переховування нелегальної літератури. Ти чуєш, як я навчилась вже говорити по вченому? Може, за перевіз у дамській валізі револьверів або за агітацію за радянську владу, не скажу тобі точно. Знаю лише, що тут хотіли зробити з неї донощицю капуся, а вона не здалась, і за це її сильно катували. Ой, Дмитрику, я буду тобі десять разів розповідати, і ти десять разів мені не віритимеш, що тут виробляють з людьми».